28. Ascensiunea faraonului la cer În măsura în care se pot reconstrui cele mai vechi credințe privitoare la existența post-mortem, se asemănă cu două tradiții amplu atestate în lume. Lăcașul morților era fie subteran, fie celest, mai exact stelar. După moarte, sufletele se unau cu stelele și le împărtășeau eternitatea. Cerul era imaginat ca o zeiță mamă, iar moartea echivalată cu o nouă naștere, altfel zis cu o renaștere în lumea siderală. Maternitatea cerului implica ideea că mortul trebuia să fie născut a doua oară. După renașterea sa celestă, el era alăptat de către zeița mamă, reprezentată sub forma unei vaci. Nota 6. Această idee justifică unirea incestuoasă a faraonului mort, numit Citesc, Taurul care își fecundează mama. Închei citatul. Închei nota. Localizarea subterană a lumii de dincolo fusese o credință predominantă în începuturile neolitice. Încă în epoca predinastică, la începutul mileniului IV, anumite tradiții religioase solidare agriculturii au fost articulate în complexul mitico-ritual osirian. Or Osiris, singurul zeu egiptan care suferă o moarte violentă, era de asemenea prezent în cultul regal. Vom examina mai departe consecințele acestei întâlniri între un zeu care moare și teologia solară care explicita și valida imortalizarea faraonului. Textele piramidelor exprimă aproape exclusiv concepțiile privind soarta postmortem a regelui. În ciuda eforturilor teologilor, doctrina nu este perfect sistematizată. Se decelează o anumită opoziție între concepții paralele și uneori antagonice. Majoritatea formulelor repetă cu putere că faraonul, fiu al lui Atum, Ra, născut de către Marele Zeu, înainte de crearea lumii, nu poate să moară, dar în alte texte îl asigură pe rege că trupul său nu se va descompune. E vorba de singur, de două ideologii religioase distincte, încă insuficient integrate. Nota 7. Anumite texte arată că trebuie adunate oasele regelui, iar membrele sale eliberate de bandaje pentru a se asigura înălțarea. Van Dier a arătat că e vorba despre un complex mitico-ritual osirian. Închei nota. Totuși, majoritatea formulelor se referă la călătoria cerească a faraonului. El își ia zborul sub forma unei păsări șoim, bătlan, gâscă sălbatică, a unui scarabeu sau a unei lăcuste. Vânturile, norii, zeii trebuie să-i vină în ajutor. Câteodată regele urcă la cer cățelându-se pe o scară. În timpul ascensiunii sale, regele este deja un zeu de o esență total diferită de seminția oamenilor. Totuși, înainte de a sosi la lăcașul ceresc din răsărit, numit câmpiile ofrandelor, faraonul trebuia să treacă prin câteva încercări. Intrarea era apărată de un lac cu țermuri sinuase și luntrașul avea puterea unui judecător. Pentru a fi admis în barcă, trebuia să fi îndeplinit toate purificările rituale și mai ales să răspundă a unui interogatoriu de structură inițiatică, adică să replice prin formule stereotipe care servau drept parole de trecere. Câteodată regele recurge la apărare verbală sau la magie sau chiar la amenințare. El implore zeii, mai ales pe Ra, Tot și Horus, sau cere celor doi sicomori din care răsare soarele în fiecare zi să-l tracă în câmpiile de trestii. Nota 8 Asemenea încercări sunt cunoscute în numeroase tradiții arhaice. Ele presupun o inițiere prealabilă comportând anumite ritualuri și anumite învățături, mitologie și geografie funerară, formule secrete, etc. Cele câteva aluzii care se găsesc în textele piramidelor constituie cele mai vechi documente scrise privind obținerea unei soarte privilegiate grație anumitor cunoștințe secrete. E vorba, desigur, de o moștenire imemorială, împărtășită și de culturile neolitice predinastice. În ideologia regală egipteană, aceste aluzii inițiatice constituie mai degrabă o relicvă inutilă. Într-adevăr, în calitate de fiu al zeului și de zeu întrupat, faraonul nu avea nevoie de probe inițiatice pentru a obține dreptul de a pătrunde în paradisul ceresc. Închei nota. Sosit în cer, faraonul este primit triumfal de către zeul soare, și mesagerii sunt zoriți către cele patru unghiuri ale lumii pentru a anunța victoria lui asupra morții. Regele își prelungește în cer existența sa terestră. Așezat pe tron, el primește omagile supușilor săi și continuă să judece și să dea porunci. Căci, deși el este singurul care se bucure de imortalitatea solară, faraonul este înconjurat de un anumit număr de supuși ai săi, în primul rând de membrii familiei sale și de înalții funcționari. Aceștia sunt identificați cu stelele numiți slăviții. După Jacques Vandier, pagina 80, citez. Pasajele stelare ale textelor piramidelor se împătrunse de o poezie de o calitate excepțională. Regăsim aici o imaginație simplă și spontană a unui popor primitiv care se mișcă cu ușurință în mister. Închei citatul. După cum am remarcat, doctrina soteriologică a textelor piramidelor nu este întotdeauna coerentă. Identificându-l cu Ra, teologia solară insista asupra regimului privilegiat al faraonului. Acesta nu cădea sub jurisdicția lui Osiris, suveranul morților. Citez, Îți deschizi locul tău în cer, printre stelele din cer, căci tu ești o stea. Te uiți peste umărul lui Osiris. comand celor decedați, că ții departe de și nu ești din ai lor. Închei citatul. Piramida 251 Citezi Ra, Atum, nu te dă lui Osiris, care nu-ți judecă inima și nu are putere asupra inimii tale. Osiris, tu nu vei pune stăpânire pe el. Fiul tău, Horus, nu va pune stăpânire pe el. Închei citatul. Piramide 145-146 Alte texte sunt chiar agresive. Ele reamintesc că Osiris este un zeu mort, căci el a fost asasinat și aruncat în apă. Totuși, unele pasaje fac aluzie la identificarea faraonului cu Osiris. Sunt prezente asemenea formule. Citez. Tot așa cum Osiris trăiește, la fel acest rege, Unas, trăiește. Tot așa cum Osiris nu moare, nici regele Unas nu moare. Închei citatul. Piramidele 167